E buonasera a tutte e tutti, questa è la trasmissione mini Pimer che sta per iniziare, vogliamo tutto Roma Pride 2012, abbiamo in studio le compagne di Orgogliosamente, bentrovate, ciao, e, ebbene questa è una trasmissione di approfondimento e presentazione del Roma Pride 2012. E non solo. E non solo. E non so sì, faremo anche una cronostoria no, di come ci si è arrivati a questo Roma. Ci daremo un po' gli scoop di quest'anno. Ma no, quello magari no, però come si è arrivati a questo Roma Pride, cioè non nasce no, da una lotta di... È un percorso, diciamo, è un obiettivo anche molto bello, un un punto in cui si è arrivate molto bello. Non senza difficoltà Non senza difficoltà no, no, è stata una cosa molto lineare, aggregativa È <ride> stata molto semplice Siamo tantissime adesso e... In difficoltà quali? No, no Vabbè, la difficoltà di un'organizzazione Quale è quella di un Pride? Infatti prima... Con Olivia, mentre parlavamo di quello che avremmo parlato, ci sono un sacco di aspetti organizzativi che il Pride tocca, dai contenuti, il manifesto, che sta girando in tutte le liste, in tutti gli indirizzari, oramai da più di una settimana, e che magari poi approfondiamo insieme, ha ah, gli aspetti organizzativi di contenuto, il Park Pride, il Pride, i carri... Beh diciamo che quest'anno dà una bella distanza ai Pride organizzati negli scorsi anni sia per composizione di chi lo organizza sia anche a livello di contenuti per cui è un po' una novità e una sperimentazione perché fino ad oggi abbiamo vissuto un, una sorta di know-how su determinati argomenti e su una pratica organizzativa diversa per cui quest'anno da questo punto di vista è veramente, è veramente un esperimento Ora cercheremo di raccontarvi come è nato l'esperimento casomai e, e vediamo che cosa ne trarremo. Penso che tutti e tutti si ricordano quello che è successo due anni fa, più o meno nel 2010, quando di solito le assemblee del Pride, marzo-aprile, massimo fino a aprile, spunta questa convocazione fantasmatica che tutti si aspettano ma non arriva mai e ci si trova in una sala in 80-90 persone. Ognuno si guarda, ognuno si tira le cose appresso, ma più o meno si arriva sempre a un compromesso. Fatto sta che nel 2010, periodo in cui Archiei veniva chiusa per eh, vario, svariato impeachment economico, lo possiamo dire così, e, e, e quindi Archiei se ne andava, Arci Lesbica se non sbaglio era in periodo, di, periodo congressuale e le grandi associazioni romane venivano a mancare, a, hanno preso piede diversi gruppuscoli romani e non. Che possiamo dire? Abbastanza di destra. Abbastanza di destra, ovvero eh, associazioni che nel loro statuto, ad esempio, non, dicono che non sono d'accordo con le adozioni o la crescita di bambini in famiglie omogenitoriali. Eh, noi quando abbiamo letto abbiamo detto, ma co come fa a essere un'associazione gay che dice che due gay non possono avere un bambino? C'è un problema da qualche parte. Il problema è che eh, sono stati i comunisti a, <ride> a rinchiudere i gay e le lesbiche dentro al, alla cantina, a non farli parlare, è colpa della storia di sinistra che eh, i movimenti LGBTQ non esistono, i froci sì, siamo liberi, ma addirittura un bambino ci sembrerebbe troppo, le lesbiche sono donne, ma soprattutto le persone transessuali sono un errore della natura, ma Dio lo può correggere. E queste erano queste fantastiche... Diciamo che non sono parole tue, ma sono cose che probabilmente avrei letto. <ride> no, no, questo lo potete leggere sullo statuto di questa associazione di cui stiamo parlando, di cui però... Neanche nominiamo. Neanche nominiamo, perché, perché sono quattro stronzi, fondamentalmente, <ride> per cui, perché fargli pubblicità. Però questo per farvi capire le contraddizioni, questa è una delle miliardi di contraddizioni che c'è stato in quel periodo. Per cui il 2010 non è stato assolutamente un Pride facile, ci si è divisi, eh, ci si è divisi partendo da una cosa che, da un contributo che abbiamo scritto che si chiamava Noi non ci saremo Roma eh, Pride 2012, Noi non ci saremo. Che è un documento che spiegava le motivazioni per le quali non c'eravamo, ma era anche molto propositivo, nel senso che cos'è per noi il Pride e come vorremmo arrivare al Pride. Nel giro di due settimane sono arrivate se non sbaglio un centinaio di firme sì, tantissime adesioni cioè, ci credo <ride> gruppo lesbico separatista sardo al quello del trentino che dici ma chi so non lo so ma come mai trovata però ma evidentemente trovata? un disagio comune rispetto a questa cosa ci stava infatti noi c'è questa reazione è stata molto positiva perché come dire ti guardi intorno a roma su questo scenario e ti, ti ti vedi un po da solo Sul Nazionale ci sono state tutte quelle risposte, per cui abbiamo deciso di boicottare attivamente il Roma Pride dicendo chiaramente non ci andate, cioè questa non è roba di movimento, non è roba cioè non è roba proprio lontana anche dai Pride istituzionali che siamo abituati a vivere. E andammo tutti a Napoli. Fu una bella esperienza. Mi ricordo che col sui generis della sapienza facemmo una barca. Molto lunga, non mi ricordo, perché era qualcosa sull'immigrazione che volevamo tenere insieme. Fatto sta che abbiamo fatto il viaggio Roma-Napoli sul treno con sta barca, con le ruote, con dentro tutti i zaini e i campi. Siamo arrivati alla stazione Napoli, abbiamo camminato fino al corteo, penso a quanti chilometri. Con questa cazzo la allora, di barca. Appena entrati nel corteo è passato uno che la bicicletta tsh, ha distrutto la barca. No, dai, ne abbiamo rimessi sulle spalle. Però eh, eravamo <ride> molto folcoristici, <ride> <ride> eravamo proprio carini. Eh, e Napoli, insomma, andò così. Dato che a quel documento risposero molti e molte, decidemmo di convocare un'assemblea con chi aveva firmato quel documento. E lì, Napoli, orgogliosamente. Che carini. Mm -hmm. <ride> Lì è nato orgogliosamente, orgogliosamente LGBTIQ, come rete nazionale di gruppi, individui, singoli, associazioni, chiunque diciamo condivideva quel documento. E all'inizio eravamo un bel po', cioè prima assemblea eravamo centinaio, appunto dal Trentino alla Sicilia, passando per la Sardegna, belli, uh, un paio di mesi, <ride> poi ovviamente. I tempi che ci abbiamo tutti e tutte e le varie difficoltà locali hanno fatto in modo che orgogliosamente diventasse sì, eh, al momento è una mailing list di gruppi vari, però realmente siamo a Roma che riusciamo ad agire come, come collettivo, come gruppo, cioè un insieme di singoli ma anche vari altri gruppi a partire per esempio da Subwoofer che è un gruppo già costituito ma che sta anche all'interno di Orgogliosamente. E che è successo eh, poi? Ah, <ride> siamo arrivati appunto C'è stato il Pride del 2011 Quello dell'anno dell scorso Ah giustamente la, mm. Il passaggio più mm. simpatico è che Nel 2010 la scena romana Quindi era stata un po' Immagagnata eh, Arriva il 2011 Arriva l'Europride Per cui Europride non si può litigare Europride non si può non organizzare Europride ci fa andare avanti a tutti Come dei treni eh, andare avanti a tutti tranne quelli che l'anno precedente avevano organizzato il Pride quindi quel <ride> gruppo vario quel gruppo vario appena iniziano le assemblee dell'Europride si decidono di costituire come Comitato Roma Pride 2012 cioè nel 2011 a marzo loro hanno guardato noi come grande gruppo nazionale anche europeo perché appunto era l'Europride per cui dall'istituzione delle POA al collettivo dei svedesi che c'era, che ne so, per dirne una eh, hanno guardato a questa roba come una cosa inaccessibile per loro perché a livello di contenuti non era possibile a livello anche di confronto ci si vedeva e mh, non dico le mazzate ma quasi per cui decidono di costituirsi Roma Pride 2000, comitato Roma Pride 2012 hanno, hanno... abbozzato e si da notaio, cioè ci hanno speso pure i soldi e se lo rivendicano, questo è il problema vabbè Quindi noi prima dell'Europride già sapevamo che c'era un comitato Roma Pride 2012, cioè molto futuristico avanguardista. Noi gli abbiamo fatto un po' ciao, nel senso che sì, bravi, dopodiché di ci interessate, eh, ci interessate molto poco, per cui l'Europride io direi che è andato piuttosto bene, nel senso che c'è stata la bellissima esperienza del Pride Park, che sono stati 12 giorni a Piazza Vittorio l'anno scorso in cui con i propri mezzi ognuno con le sue diversità perché veramente faticosa è... ma molto bella assolutamente faticosa per una serie di contraddizioni ma ahimè beh perché stava lì chi teneva appunto i gazebo stare là. però è stata molto molto bella perché passava veramente di tutto da tutte le comunità gruppi collettivi curiosi gente veramente da tutto il mondo ci chiacchieravi ed era uno spazio di collettivizzazione di, di relazione No, no, infatti è stato bello come è stata bella anche la parata, anche lei con le sue contraddizioni. Per cui mentre orgogliosamente passava col suo camion 12 metri per 18, o quant'era, non lo so, c'era la concia che si faceva le foto con Alemagno, che si faceva le foto con Rossana Bretano e noi forse proprio Livia c'era. Era qualcun altro che passava che a una certa fa: Oh, c'è la concia! E che famo? no è stata una cosa proprio improvvisa perché. Eh, sì, ce l'aspettavamo, ma dall'altra parte del corteo no, sotto casa. Cioè, noi stavamo là, l'antifascismo, l'antirazzismo! E la concia che si faceva le sue foto. Vabbè, a parte queste contraddizioni, il Pride andò molto bene, orgogliosamente fece questo camion gigantesco. Mh, direi anche con un livello integrazione positivo, nel senso che sì, sì. stavamo con Strike, c'erano le cantanti quelle rap lesbiche sì. americane c'è sì, sì, stato sì. Adriano Bono per Egg Circus cioè ci sono state una serie di figure e di gruppi che hanno attraversato quel camion come appunto questa è casa la porta è aperta vieni e parla e ha funzionato cioè devo dire che ha funzionato è stata anche la prima esperienza di accessibilità del Pride perché l'anno scorso Abbiamo cercato di eh, rendere accessibili delle parti del Pride, ovvero accessibili alle persone sorde e quindi portare delle cose oltre che a parole anche in lingua dei segni. Ma su questo sottolineo che l'interprete, che è la figura che porta dalla lingua dei segni, che è la lingua delle persone sorde, all'italiano Pride c'è già da 7-8 anni e questo perché la comunità sorda diciamo per la maggior parte è lesbica e gay l'anno scorso il passo avanti è stato fare questa cosa anche durante la parata per cui nel nostro camion mentre cantava la lesbica americana e quell'altro faceva reg e non so che altro faceva cosa, avevamo le interpreti sedute sulle casse a 10 metri d'altezza che <ride> dondolando parlavano ai sordi e tutti questi sordi che seguivano e ballavano insomma è stata, è stata una bella esperienza noi facciamo una sosta con eh, Lesbians on Boston si Revolt Ci piace Sono un po' cieca quindi mi sono dovuta avvicinare Shut Per tutti coloro che vogliono entrare in contatto con noi c'è il servizio sms, che è detto così, servizio 342-357-4357, dove potete scriverci, mandarci messaggi, noi li leggiamo in diretta anche se volete fare delle domande, se volete anche contribuire, non solo fare delle domande con l'esperienza vostra dei pride passati e non solo, anche su questo qua, se volete mettere bocca su quello che stiamo dicendo. E proseguiamo con questa interessantissima storia. Su Come si è arrivato a questo Pride 2012 costruito dal basso, si può dire? Eh sì, direi proprio di sì, perché eravamo arrivate alla fine del 2011, quindi sì. Euro Pride finito, il bilancio non esce, e questa cosa la dico perché è motive che molti che molti usano contro chi adesso sta facendo eh, cose diverse. Inizia il 2012 e noi orgogliosamente ci diciamo. Ma dove stanno le assemblee del Pride? Ah, ci stanno le assemblee del Pride, quelle organizzate dal Comitato Roma Pride. Apro una parentesi che è molto carina, va contro la mia professione, ma uh, <coughs> è molto carina ugualmente. <ride> lo, scorso anno, noi, no, sì, lo scorso anno, quando si preparava l'Euro Pride, il Comitato Roma Pride faceva le riunioni tematiche, ovvero... Sembra una cosa carina, cioè discutiamo e proponiamo delle robe. Queste riunioni tematiche erano condotte da una psicologa che portava dei test e chiedeva: Cosa pensi tu, del lesbismo? E a seconda delle risposte che le persone davano, si teraiva. Vabbè. Insomma, che succedeva? Sotto ci dici? Diceva: Stai Se bene. I, stai i profili, male, e tipo bello. no? i profili. Allora tu vuoi il matrimonio? Sì, voglio il matrimonio. Eh, quello nero che lavora sotto casa tua quello là, quello di colore è lui eh, tu non trovi più lavoro perché lui te l'ha preso sì, è vero, non voglio immigrati mo, cioè, mo, la sto ovviamente esagerando però era molto induttiva non partecipativa come tipologia di riunione finisce il 2011, inizia il 2012 iniziano queste fantastiche assemblee aperte aperte significa una sala da CGL capienza 30 posti Noi eravamo 80, cioè una roba micidiale che era febbraio ma morivi di caldo comunque, iniziano queste assemblee che si chiamavano comitati in cui eh, ragazzi, ragazzi, dobbiamo prendere in mano la situazione, dobbiamo fare tutti, tutto insieme. Eh. Beh, per noi è un po' una fatica, tutto, tutti insieme significa che la fai con chi pensa tutta quella cosa di cui spiegavo prima, quindi con associazioni di destra, associazioni super schiacciate sul commerciale, facciamo tutto, tutti insieme. Sì, però eh, condividiamo qualche contenuto perché, sennò. No, eh. E quindi si è iniziato a dibattere sui contenuti, ma neanche tanto. Cioè, in realtà è stato tutto uno scontro politico fra le varie associazioni. Schiacciando su una roba che è politichese e eh, non è politica, per cui parli del parlato che qualcuno ha detto, che qualcuno ha sentito. Così si è andato avanti per un mese e mezzo, noi si è chiesto al comitato di sciogliersi perché non si poteva pensare a una progettualità futura con una roba precostituita. A quelli del notaio. A quelli del notaio, non... sì, infatti ci hanno risposto: noi siamo andati pure dal notaio, e che se sciogliemo, bah, vedi tu, cioè, nel senso, vuoi fare una roba aperta, la fai aperta, se no la fai, non la fai. Fatto sta che dopo ore e ore di estenuanti, che... e Olivia c'era a eh, quelle riunioni, neanche una, sì, sì, mentre c'era tutto quel fervo ho visto persone, che... <ride> ho visto gente che non era vera, ma va bene così, e... <ride> dopo ore e ore e ore il comitato si scioglie, noi veniamo acclamati come la potenza della comunicazione diversa perché provavamo a dire tipo, provate a parlare una volta? Nel stazione, stavamo a proporre le che, basi, che, le, le basi proprio. Dato che si parlavano uno sopra l'altro, si interrompevano e si ripetevano, abbiamo detto: parliamo una alla volta e cinque minuti per uno. Wow, ma siete proprio fantastici. Vabbè, una cagata pazzesca. Non dire che posso a <ride> fatto sta che questo comitato si scioglie, diciamo, condividiamo delle cose insieme, antifascismo, antisessismo, antirazzismo. Da qua, si torna indietro perché sennò. La non c'è papa la base. base chi veniva da destra ha detto va bene cioè noi abbiamo detto ma voi non volete che due donne hanno un bambino e loro no no no infatti l'abbiamo tolto dallo statuto noi <ride> con l'iprad in mano <ride> con, non è vero corsito loro l'ha fotografato che diceva ma ce l'hai scritto qua e loro no no cioè pur di stare là dentro erano disposti a fare qualsiasi cosa per cui questa assemblea dopo sei ore finisce ce ne andiamo contenti perché abbiamo detto finalmente si parte perché fino adesso non si è discusso niente io personalmente metto il casco ed esco alcune compagne rimangono io mentre esco sento un individuo che dice rientratevi dobbiamo dire una cosa oh mio dio ta -ta -ta. si è rientrati io sempre me ne ero andata e hanno detto non ci sciogliamo più non ci sciogliamo più a <ride> tutti al cazzo cioè ta ta tale frase tale riporto per cui amici come prima cioè non ci vediamo più, nel senso il comitato se n'è andato per fatti suoi e quello che è rimasto nell'assemblea ha continuato a costruire il Pride e siamo arrivati a questo punto a marzo in cui finalmente tutta questa roba che ti toglieva energia fondamentalmente perché non era un facciamo tutti insieme cioè, anche se comunque noi avevamo dei problemi politici grossi e comunque abbiamo provato a calpestare quella strada eh, si sono persi due mesi, ma sono anche stati risolutivi nel senso che adesso un po' più di gente sa chi c'è da una parte e chi c'è dall'altra. E di fatti ci, accusa, ci accusano di essere il Pride dei poveri perché non ci stanno le grandi associazioni. Cioè arcigay non c'è, Arci non c'è, Di K Project non c'è. Siamo il Pride dei poveri. Vabbè, mh, a livello di gossip, la cosa carina che è uscita un paio di mesi fa su un sito sempre che non nomino, non firmato, che si intitola Testata giornalistica indipendente, bla bla bla, sono iniziati a uscire una serie di articoli che ci sfottevano pesantemente, fra cui uno contro di me personalmente, contro un altro compagno e contro Rossana, che era la presidente del Mario Mieli, con le nostre tre foto con l'armata russa dietro, intitolato Il black blocco occupano il pride. Allorché... Io. Hanno una concezione strana dell'offesa sì, <ride> a parte, parte quello sì, Io poi... so e me lo so pubblicato e mi sono detto Ma rivendi che con orgoglio cioè, <ride> nel senso Orgogliosamente or Orgogliosamente <ride> va bene così Nel senso che eh, provi a fare un passo verso l'auto-organizzazione, Ma non stiamo a parlare di Cioè stiamo a parlare di un passo proprio che è appunto parliamo una alla volta Per cui non stai facendo chissà che I black bloc occupano il Pride anche in Sicilia. Era uscito un altro articolo: noi black bloc non li vogliamo, cioè, una roba veramente assurda. Ma che a noi ci ha fatto ridere, cioè, ci ha fatto incazzare come delle bisce africane, poi come delle pantegane australiane. E poi abbiamo iniziato a ridere perché abbiamo preso tutto questo con molta ilarità. Cioè, c'era qualcuno che diceva noi che eravamo di sinistra, eh, lesbiche, femministe, anticapitaliste che non vogliono vedere una società riformata ma rivoluzionata, che tipo non vogliono determinate cose dentro sta società. Per cui, vabbè, cioè, è vero, ci stiamo, ce, ce, ce l'ho. E quindi, si so poi inizia a fare le assemblee che hanno portato a questo Pride. Abbiamo iniziato a fare le assemblee che hanno portato a questo Pride e mh, purtroppo ci è venuta un'idea all'inizio che io penso abbia portato allo sfacello tutto completo. Cioè, rifacciamo il Pride Park, qualcuno <ride> ha detto a bassa voce. <ride> che hai detto? Rifacciamo il Pride Park. E subito il Mario Mieli, che è stato il principale organizza organizzatore l'anno scorso, ha detto, no ragazzi, il Pride Park è una roba che devi organizzarmi, non un anno e mezzo prima. Ma noi, venendo dall'auto-organizzazione, quella per cui se vuoi fare una piazza la fai, senza chiedere la fai, punto, se ti servono i soldi fai autofinanziamento. siamo partiti come dei treni. Questi treni hanno prodotto tre giorni, a giugno, tre giorni a giugno. E per noi, devo dire che è un'esperienza molto nuova: nel senso che eh, la stiamo organizzando con delle associazioni fra cui Rete Genitore Rainbow, Refo, eh, appunto Mario Mieli, Meet, Libellula e tante altre. E il passo che abbiamo dovuto noi fare verso di loro era non proporre un modello totalmente ad organizzato: nel senso, tipo, a un certo punto ci dava security noi, la security ma dormiamo noi in macchina <ride> no, non dormiamo noi in macchina la security va bene o eh, la security di giorno, quella no i manifesti no perché c'è da pagare la siae però le brochure sì cioè delle cose dall'organizzativo al politico che dici proviamo a fare un passo entrambi per riuscire a produrre qualcosa è una ammazzata cioè oggi eh, io non vedo l'ora che arriva questo Pride Park ma lo sogno la notte quindi basta <ride> Gazzendo, ma come organizzano? Si <ride> giorno vabbè C'è la mediazione ovviamente tra tante realtà e identità che ci sono eh, ed è bene che ci sia questa mediazione perché poi penso che sarà a tre giorni che ricordiamo che però non sono a, a, nei giorni pre, poco precedenti al, pa, al, um, al pride ma è una settimana prima. Sì, sono 15, 16, 17 che è venerdì, sabato e domenica. Si può dire? Dov'è? Ho ancora un segreto? Uh, io direi che lo dico perché, <ride> cioè, perché è lì? <ride> là, occupai qualche cosa e sarà a Villa Gordiani. Ok, che sta sulla prenestina Esatto, doveva essere a Piazza Nuccitelli, ma se diciamo che a Villa Gordiani, io direi anche che non si fa a Piazza Nuccitelli perché siamo lesbiche e froci. Ok. Direi che a questo punto, oggi è martedì sono ai 20 e 50. Poi potersi fra una settimana questo non si dirà, però siamo qua e lo possiamo dire perché altri eventi di tre giorni sono passati tranquillamente, noi con un mese di preavviso la comunicazione che non si potevano chiudere le strade è arrivata venerdì scorso, per cui... E hanno no, dato un parco un parco, cioè, no, un parco <ride> perché hanno detto un che parco. le bestie non <ride> possono stare nel bivacco, bensì nel parco c'è più aria e si circola meglio. Ma in verità a noi ci è andata super bene, perché a Piazza Nuccitelli non c'entravamo. La piazza, mm. piazza Nuccitelli è quella del 25 aprile, per chi è in ascolto, e, e saremmo stati strette. Siccome siamo tantissimi, abbiamo bisogno di un'area molto più grande, dove c'è molta più aria, e quindi il parco ci stiamo proprio bene. E come lo riempiamo questo parco? Come lo riempiamo? Olivia, come lo riempiamo? <ride> <ride> ci stanno... Va bene, va bene, no, lo riempiamo Nota. adesso che ci ascoltiamo a U di Mozilla e poi dopo lo riempiamo. Lo riempiamo. Ok. Never be another you. Rieccoci in studio. Stiamo parlando del Pride 2012 con eh, le compagne di Orgogliosamente. Vogliamo tutto Roma Pride 2012. Ci potete contattare allo 06 49 17 50 oppure con un sms al 342 357 4357. Mandandoci non so, un sms, delle domande oppure, non so. Qualche vostro pensiero di contenuto, se ce l'avete? Sì, intanto un'ascoltatrice ci chiedeva di ricordare che l'anno la, la scorso è stata una spezione di lesbiche separatiste, una spezione separatiste di lesbiche, più, diciamo così, sotto lo striscione che era le lesbiche rompono. Dunque, grazie della chiamata e noi continuiamo sul programma di quest'anno. Allora, eh, decidendo se eh, parlare prima del documento o del programma del Pride Park abbiamo deciso di unire le due cose e quindi che dire, eh, siccome il, il Pride Park sarà diciamo, animato sia da dibattiti nel pomeriggio eh, sia da eventi, spettacoli, concerti eccetera, eh, ci, nelle tre giornate ci saranno vari dibattiti che eh, vorrebbero richiamare le, le parti salienti diciamo, di questo documento che è stato sì un lavoro di, di mediazione, di ehm, tagli e cuci tra tutti quanti, però ha eh, portato anche delle grosse, insomma, dei, dei grossi punti eh, importanti. Eh, per cui direi quali sono eh, brevemente i punti qualificanti della prima parte del documento intanto il, direi il, il richiamo subito allo spirito di Stonewall quindi un posizionamento rispetto a, a tutto quello che prima ci raccontava Valentina e appunto la rivendicazione del fatto che il Pride è un momento di conflitto È eh, un momento di rivendicazione della propria lotta di liberazione e eh, eh, non soltanto appunto una passeggiata eh, al sole. Eh, Ovviamente il fatto che vogliamo forme di riconoscimento sia dei nostri percorsi eh, soggettivi che delle nostre relazioni, appunto per ricordare quello che dice la Prima Vale, che eh, non esiste che, che si possa decidere chi eh, eh, può diciamo, rivendicare con orgoglio il proprio percorso e, e chi invece è malato da internare. Eh, vogliamo eh, parlare di omofobia eh, di lesbofobia, di transfobia eh, in un modo che vada oltre eh, l'approccio la, securitario l'approccio di vendicazione, di questo si parlerà eh, tra l'altro nel primo dei dibattiti del 15 maggio che è omo e transfobia, pratiche e prospettive per superarle eh, che appunto vuole provare a fare un un quadro di come eh, costruire una società eh, che sia come dire che, che in cui non si non ci siano omo trans e lesbofobia eh, senza eh, chiedere al sindaco più polizia nella gay street e, Poi appunto il primo giorno ci sarà anche un dibattito eh, che si chiama Corpi fuori norma e, che eh, appunto esplora, eh, vorrebbe esplorare i percorsi di soggettività eh, fuori dalla, dalla norma eh, e che mh, appunto non, non necessariamente ri, rientrano nel, eh, nel, nell'elenco canonico del della spesa. E, mh, la laicità ovviamente no. è un punto ormai irrinunciabile, <ride> irrinunciabile eh, dei Pride, e, mh, le discriminazioni abbiamo detto. Oh, eh, una cosa importante è che eh, quest'anno il Pride Cioè, non poteva non, non parlare di, di crisi di quello che sta succedendo non è che eh, i gay e le lesbiche sono fuori dal eh, dal mondo e quindi l'idea di, fa, di fare un pride non come dire eh, eh, con un approccio non eh, lobbista sulle questioni gay e lesbiche ma eh, un pride che cerchi di leggere eh, non soltanto le nostre soggettività dentro eh, il mondo più complesso che non solo la crisi ma soprattutto le politiche di austerità con cui si sta rispondendo alla crisi ehm, e la ristrutturazione del, eh, dell'assetto che ci stanno confezionando intorno ehm, e quindi eh, una parte del documento si concentra anche sul fatto che eh, all'Europa dell'austerità dell Che, che ci chiede di diciamo di, di tagliare lo stato sociale di fare politiche sempre più liberiste di ripagare il debito eccetera noi invece vogliamo contrapporre eh, uno spazio di, di libertà in cui uno spazio di libertà oltretutto per tutti e tutte non soltanto <ride> eh, europei e europee E, e, e poi eh, ovviamente appunto il fatto rivendicare il fatto che eh, non possiamo pagare la crisi e non eh, oltretutto noi che già abbiamo diciamo un passato ancora più complesso e mh, poi ci sta eh, la questione del welfare che va ovviamente eh, va subito di seguito e però già che ci siamo non soltanto non vogliamo che il welfare venga smantellato ma vorremmo anche che eh, il welfare non fosse più costruito su un modello eh, familista e lavorista come oggi ma fosse un welfare universale e costruito su uh, sui diritti degli individui nella libertà di costruire le proprie relazioni e, e quindi non è che ovviamente questo significa una, un approccio individualista o un approccio diciamo che non consideri le relazioni ma eh, un'idea un di welfare che appunto permetta invece forme di relazione alternative anche al, eh, al matrimonio, alla coppia eccetera considerando anche che oh, c'è chi si vuole sposare, quindi c'è um, la considerazione del fatto che il matrimonio è la, il minimo che, che, che si possa dare, forme, forme c'è riconoscimento di forme di unioni varie ed eventuali, ci teniamo a sottolineare perché sono sempre c'è stato, stato un lungo dibattito su questo punto perché questo varie ed eventuali poi non e si capiva che, che cavolo... Volesse dire e, e noi abbiamo voluto insistere sul fatto che, appunto, eh, vogliamo un welfare individuale, vogliamo dei diritti, chiamiamoli individuali in proprio perché eh, no, le nostre relazioni non necessariamente rientrano in forme codificate a due eh, e costruite in quel modo eh, come il, il matrimonio o, o la coppia, e, e quindi vogliamo lasciare che nel futuro possa succedere l'impossibile e, e infatti c'è anche un dibattito su questo che è sabato 16 di giu giugno dal matrimonio al welfare individuale e, mh, oltretutto mh, invece nell'ultimo giorno ci sarà un, un, un, un dibattito diciamo, sull'intersezione, eh, la possibilità di costruire intersezioni e di leggere, diciamo, in un modo eh, complessivo tante lotte che stanno attraversando in questo momento la società, eh, che sono quella contro, per l'acqua per pubblica, eh, la, la battaglia Notav, eh, sono qui Ringo Chiupai, che eh, stanno faticosamente dall'Assemblea di Bologna cercando di quirizzare appunto il... Eh, il modello diciamo occupai e, e di, leggere le, le, mh, di leggere non soltanto le politiche eh, di austerità ma anche le, la risposta eh, che, che gli stanno dando i movimenti sociali in una chiave eh, queer in qualche modo e quindi questo dibattito sarà il 17 e, e Infine direi che questi sono i punti, ah e tutto questo perché nel documento c'è un eh, esplicito rifer riferimento al fatto che appunto non si tratta di una, cioè che la, la, il Pride è una, un momento che vorremmo intersecasse altri movimenti, è un, è un, uh, un momento che vorremmo eh, non fosse appunto eh, di rivendicazione corporativa in qualche modo di, di diritti civili E, e vorremmo che, mh, che accanto a, a noi, tra noi perché non è che siamo soltanto gay e lesbiche o trans eccetera eh, ci fossero appunto tutte quanti, tutti quanti quelli che, che subiscono la violenza della società che subiscono le discriminazioni eccetera quindi abbiamo nominato uh, ovviamente le donne, abbiamo nominato le persone di diversamente abili, eh, abbiamo nominato i migranti, abbiamo nominato un po' tutte, ci abbiamo <ride> provato ehm, e basta. Questo direi... Eh, c'è qualcosa da aggiungere? Che bel documento! <ride> Vabbè, ah è un bel documento, si trova il sito di riferimento, lo possiamo dare? Assolutamente sì, a Ok. Ovviamente tutto questo poi si traduce in tutte richieste singole, non dimentichiamo che, che quest'anno, il 2012, è l'anno della campagna per la, per la depatologizzazione dell'esperienza trans e quindi un riferimento senz'altro al fatto che Vogliamo eh, la transessualità fuori dal DSM, anzi la transessualità eh, la disfunzione di fuori dal DSM, vogliamo che ci sia possibilità eh, per chi lo vuole di, di avere non soltanto accesso gratuito a eh, tutto il supporto medico, al proprio percorso eh, diciamo di soggettivo, ma anche che ci sia la possibilità di della riattribuzione anagrafica senza l'operazione eccetera e poi come nel, nel documento c'è un riferimento appunto al, al fatto che, mh, che vogliamo che l'informazione sia accessibile a, a tutte le persone, un'informazione possibilmente eh, non omofoba, non lesbofoba eccetera eh, sia accessibile a tutte le persone comprese le persone sorde Che, che hanno uh, eh, una, una lingua eh, che non viene riconosciuta in Italia, che è la lingua italiana dei segni e che hanno iniziato un percorso a Roma eh, che si è in qualche modo affiancato, okay. integrato eh, nel, nel percorso del Pride. E su questo appunto il Pride Park avrà l'occasione di essere un parco accessibile nella maggior parte dei dibattiti e delle, dei pezzi della serata ci sarà un interprete quindi per chi è in ascolto, amiche o amici sordi e vogliono venire sappia che ho coniugato un po' così i verbi Vabbè. E sappia, sappiatelo che il Pride Park quest'anno è quasi totalmente accessibile non totalmente per una questione economica e su questo vabbè faremo una, varia, una, una svariata e un'allargata raccolta fondi io volevo giusto aggiungere una cosina sul Pride Park anche facendo un invito a tutte le compagne che ci stanno ascoltando ci saranno diversi stand di associazioni, di gruppi e altro uno di questi stand sarà un gazebo lesbo femminista, eh, che ancora è quasi un titolo nel senso <ride> che Abbiamo lanciato una call generale a tutte le compagne o alle collettive che vogliono in qualche modo contribuire con contenuti, manifesti o il lavoro che si è fatto durante l'anno, le varie altre cose e provare in qualche modo a dare eh, come dire, visibilità alla, alla nostra politica di genere non prettamente mista, al nostro portato di femminismo e quindi pensiamo che sia abbastanza importante, Ci, si sta pensando ancora qualcosa da fare durante il Pride Park stesso per cui la mela di Eva c'è e invita tutte le altre compagne a, a raggiungersi in questa follia totale di tre giorni bene, benissimo io penso che un bel po' di cose le abbiamo dette e come andrà lo scopriremo solo vivendo perché comunque è in continua trasformazione e riempimento poi di eh, non so, contenuti musiciste altre cose, serate e quindi a mano a mano si disvelerà il programma quindi con, contattate il sito che ricordiamo è orgogliosamente.noblogs.org la nostra trasmissione termina qua grazie, quindi, grazie a voi per diremo. essere intervenuti vi aspettiamo al Pride Park Infatti. 15, 16 e 17 giugno dalle 16 alle 2 a Villa Gordiani Vi aspettiamo poi per eh, la Grande parata che ci sarà il 23 giugno che partirà alle ore 15 da Piazza Indipendenza fino ad arrivare a Bocca della Verità, passando per non si sa. Ah, ah. E poi, anche questo, vedi le cose le scopriremo solo vivendo passando poi... per non si sa perché il dibattito anche qui è stato lungo ci, abbiamo, ci avremo dei punti sensibili che probabilmente ce li faremo noi qui qua quali insomma ci parleremo però insomma 15, 16 e 17 venerdì, sabato e domenica Pride Park 23 giugno la parata tutte le informazioni e gli aggiornamenti c'è un sito ufficiale del Pride ma non me lo ricordo, okay. potete però seguire tutto su orgogliosamente.noblox.org, ci sono anche diversi contatti per cui se volete venire alle riunioni o quant'altro lo potete fare, quindi ve la lancio là, la prossima è giovedì alle 18.30 al Mario Miele via Efeso 3 stazione metro Ostiense e discuteremo del Pride Park e della parada di come, di come andranno i carri.